בוקר טוב לכולם, שמי סימונה בן דור, אני מאמנת אישית וקבוצתית ויצרתי את ספר ההצלחות שלי, מה שעושה אותי סקססולוגית, מומחית להצלחה ואני אדבר היום על, על סדנה של האדם קונה משמעות. האדם קונה משמעות זה אומר שלא איך אנחנו מוכרים, אלא איך אנחנו עוזרים למישהו לקנות. כי מוכר זה מישהו שמכיר בצורך של הלקוח או של הצרכן, והצרכן זה מישהו שיש לו צורך. כשצרכן ומוכר נפגשים והמוכר יכול לענות לצורך של הצרכן, אז תהיה מכירה. אם צורך לא יפגוש פתרון, לא תהיה מכירה. אנחנו תמיד קונים כשיש פער בין המצוי, בין המצב המצוי שלנו, לבין המצב הרצוי שלנו. אם אני פה ואני רוצה להיות שם, ויש מישהו שמציע לי את הדרך איך להגיע מפה לשם, אז אני אהיה מוכנה לשמוע ואני אהיה מוכנה לקנות. תהליך המכירה מתבצע דרך הרגש. תחשבו על זה שיש פה איזשהו קרחון, כן? ואנחנו רואים רק את הקצה שלו. בעצם כולו שקוע למטה. ככה זה אנחנו, אפשר להדגים את זה גם עלינו, עד פה אנחנו רגש ומפה אנחנו שכל. אם בתהליך המכירה אנחנו הולכים רק לשכל, זה מה שאנחנו נקבל שם. תשובות מהשכל, ותהליך מכירה לא מתבצע שם. כשאנחנו מדברים מהרגש, זה מדבר אלינו. תשימו לב, אם הקרחון פה וספינה מתקרבת, והיא לא יודעת את העומק של הקרחון, זה התנגשות מיידית. זאת אומרת, אם אנחנו לא מודעים לכל התמונה, גם של השכל וגם של הרגש, אנחנו לא יודעים את העומק של הדברים, אנחנו נתקלים, יכולים להיתקל באיזשהו אה, אה, מחסום, ובאמת, אתם את, רואים את זה בחיי היום-יום אה, כל הזמן. אנחנו מחליטים ברגש, ואחר כך מחליטים <coughs> החלטה הגיונית, ואני אומרת את זה במירכאות, על פי הרגש. אחר כך אנחנו עושים רציונליזציה, זאת אומרת, אם משהו נוגע בנו ברגש, הוא נוגע בנו, אנחנו מחליטים את ההחלטה, ואז אנחנו מספרים סיפורים מאוד הגיוניים למה החלטנו. אוקיי? <coughs> <Okay? coughs> אז אני רוצה שנעשה איזשהו ניסיון קטן. אני מבקשת מכולם לעצום את העיניים לרגע. <coughs> תחזרו להיות בגיל ארבע, <coughs> תחשבו על זה שאתם ילדים בגיל ארבע ואתם בבית, ואתם שומעים את ההורים אומרים לכם, אתה חייב לאכול ירקות, זה ממש בריא. תחשבו על אחד ההורים אומר לכם, אתה עייף? לך לישון. תחשבו על אחד מההורים שאומר, אני לא מסכימה שתשחקי עם הילדה הזאת, היא מדברת לא יפה. אתם יכולים לפתוח את העיניים, <חש> אני מבקשת שתשתפו אותי במה שהרגשתם. <חש> מה הרגשת? מה הרגשת עכשיו? <חש> כעס. <חש> ככה בדיוק נולדות התנגדויות במחירות. רבותיי, כשאומרים לנו מה לעשות, אנחנו מתנגדים. ואל תחשבו שזה עבר לנו מגיל ארבע. זה ירגיז אותנו בגיל ארבע, וזה מרגיז אותנו כשמישהו בא למכור לנו משהו. כשמישהו בא לשכנע אותנו ולהטיף לנו ולספר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, זה אבוד, אין שם סיכוי. אין שם סיכוי. ובאמת תהליכי מכירה משתמשים, ויש ספרים והרצאות איך למנף התנגדויות ואיך לטפל בהתנגדויות וכו' וכו'. ואני אומרת, לא צריך את כל זה. בכלל לא צריך את כל זה, כי אם אנחנו יודעים מראש למנוע את זה, אז לא, לא חווים את זה בכלל. אנחנו חווים התנגדות במכירה, בגלל שלחצנו על מקום שמפעיל את הבן-אדם. יש שלוש דרגות של שכנוע. אחד, שהוא הכי נמוך, זאת אומרת, הדרגה הכי פחות משכנעת, זה כשמישהו בא ומטיף לנו, ונואם לנו, ומספר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, ואיך אנחנו צריכים לעשות את זה, ומספר לנו מה הדרך הנכונה. הדרגה השנייה והבינונית זה דיון או ויכוח, משהו ששני הצדדים באים לידי ביטוי. זה לא רק שצד אחד מדבר ואומר מה צריך לעשות, אלא אני גם יכול לבוא לידי ביטוי והדעה שלי היא, היא, היא נשמעת לפחות. והדרגה השלישית, שהיא הכי טובה, יודעים? כשרקע על הכוח מדבר. כן. זה כשהבן אדם משכנע את עצמו. זה דו פנימי, אנחנו מעוררים אצלו דו פנימי, מה זה אומר? זה אומר שאנשים, אנחנו, יש לנו נטייה שכשאנחנו שומעים את עצמנו מדברים ושומעים את זה באוזניים שלנו, אנחנו חושבים שזו אמת. רק כשאנחנו מדברים ולוקחים בעלות על הדברים שלנו, אנחנו חושבים שזאת אמת. ואני מאמינה למה שאני אומרת, כי אם אני שמעתי את זה במו כן? זה אמיתי, אוקיי? ובמחירות, מדבר יותר, הוא משכנע את עצמו יותר, והוא עובד יותר, והתהליך צריך להיות מאוד מאוד פשוט. מה החוכמה? חוכמה, <חוכמה לדעת לשאול את השאלות. <חוכל> יפה. אז איך זה יקרה? <חוכל> זה מעבר לאיתור. זה לתת לבן אדם לשכנע את עצמו שהוא איתר את זה, והוא לוקח בעלות על זה, ואני באתי כמו שליח של אלוהים עם הפתרון. <חוכל> זה הרעיון. אז איך עושים את זה? באים לסדנה <אח> <אח> <אח> של האדם קונה משמעות, שבסדנה הזאת אנחנו נלמד איך ליצור את המרחב הבטוח הזה, שבן אדם מרגיש שהוא לוקח אחריות ולוקח החלטה ובוחר. מה שהכי חשוב זה לתת את ההרגשה שאני בוחר. אם, כמו שעשיתי לכם את התרגיל, אם אני בתור ילד לא נתנו לי את ההרגשה שאני בוחר, אלא רק אמרו לי מה לעשות, אני לא מתורגל בזה. והרעיון של לתת את ההרגשה שבכל רגע נתון בתהליך המכירה אתה בוחר, זה בעצם מה שיוצרת המכירה. אז אנחנו בסדנה לומדים ליצור את המרחב הזה, שבן-אדם ירגיש כל הזמן שיש לו זכות לברוח, כי הרבה אנשים פשוט רוצים אה, לברוח מהתהליך הזה עוד לפני שבאנו. אנחנו לפעמים באים עם אנרגיות כאלה שאתה חייב, אתה חייב את המוצר שלי, זה יפתור לך את, ה, את כל הבעיות. אז סדנה, אנחנו נלמד ונעמיק ביסודות של תקשורת אפקטיבית. הקשבה uh, אפקטיבית ופעילה. הקשבה זה דבר פעיל. אנחנו הכי פחות מדברים, אבל הקשבה זה דבר מאוד מאוד מאוד פעיל. אנחנו נלמד איך להגיע להסכמות במהירות, זה ממש שיטה וטכניקה. ואנחנו נלמד שאלות שפונות לרגש ושאלות ש... שפונות לשכל, מה יקדם את המכירה ומה יעכב את המכירה. אנחנו נלמד גם מתי להתחיל לסגור את העסקה. מה אנשים כבר מאותתים לנו שהם כן רוצים להיות שמה ואיך עושים את זה. אז אני מזמינה אתכם לבוא לסדנה הקרובה שמתחילה ביום uh, שלישי הקרוב, ב-9 בבוקר אצלי בחדר, וארבעה מפגשים של שלוש שעות, מאוד מרוכז, עם המון המון המון תרגול, שמהם יוצאים כלים, כמו שהסברתי. אני מעבירה פה uh, דף, יש כבר רשימת מתעניינים פה, אני אשמח שמי שרוצה ומתעניין בסדנה ימלא את הפרטים שלו, אני אצור איתו קשר, זה ביום שלישי הקרוב. אז תודה רבה, ואם יש שאלות אני אשמח.